Ainbatari aldi berean jorratuz eta historia hurbilera begiratuz eraiki du Josean Agirrek nobela errealista bat izeneko fikziozko lana. Mikel Lejarzaile lobo liburuazko nobela errealista bat idatzi duen idazle alde batetik eta bestetik taksilari bat bi pertsona pertsonaigurutzatzen ditu Josean Agirrek nobela huntan. Hai bi pertsonaigurutzatzen ditu, bueno, bada eh iragan gure iragan hurbilas edo frankismoaren bukaerako auzia markada hui ez 63 70 eh horrekin hasezenatuta goren ekintzaile e, politiko kultura mailako ekintzaileekin hoien valentriagoien osesena eztaguenta da orloikoare porta lan egiten du e, eta claro sartzen saioan bezero gakoitzeko bari segun ez eh, harritara joan galdetoi kendu eh bueno Goss, eta bueno aibarre, eta kontatzen du Ibarko Mario Nagiaren historio bat edo edo Zornotsa ta kontatzen du edo beti no, dauka eh, mm, esakite, behar hori do sentitzen du eh historia e kontatzeko mm -hmm. Hori da pizkati, da gano urbilare buruzko eh, gertak ari ez dira, e, edo zer gauza, eta pizkatozu aukeratu dira. Memoriari buruzko ariketa bat zudiala. Sí, sí. Eta gero dagoia gai fuerteagoa edo zendoagoa edo pizkati. Eta idazle bat, eh, bigarren personajea idazle bat, eh, aida novela bat idazten, novela realista bat, eh, Mikel Ejartaetan, etan satorra eh, edo infiltratuta edo infiltratuta, ez nire militante batzan ero lanea zaldanean, azizana, ez hori da historiak. Historia, historia ezaten diolako behitu, ez zure novela gehiagaz dira bat ez haltzen, konveni da eh, novela bat dokumentatu bat, novela documento edo, eta adibide bezala edo heredu bezala jartzen dio Emanuel Carrer eren el-adverser, edo, bueno. Eztat, heredu hori hartutan nahi du, nahi du eh, Mikele Jarzarekin antzeko gauza bat egitea eta azten da arakatzen familikoekin, enbestekin, eta gairizten da topo egiten du Espainiako polizia edo inteligentzi zerbitzuekin, ez? Bueno, zerbitzuekin, kolaboratzen duen matoi batzuekin, eta en eh, fin, golpe bat ematen diote, kotxea juten da, hile egiten da, idazlea hile egiten da, hori da, novelako hasiera, Nobelako pizka tramaren eh, muina edo, eta e, tasista eta argitaletzeko neskabat, ez dakit gehi egiliatzen ari nahi zen, baina azten dia erazotzaile horien bila pruebak aurkitzeko eta horrekin osatzen dute nobelaren epilogo bat, hori da, hori da historia. Baironia edo umorearekin ere, literaturaren balioa zere gogoetatzen duen, elaberria bada onakoa. Novela errealista, josean agirrek idatzia, elkar argitaletxarekin salgai duzue.